Годзиківським. Про ідеологію козаків-повстанців 144-ї надбужанської повстанської дивізії свідчить таке їхнє звернення. «Брати селяни, ви, слава Богу, за останній рік добре роздивилися, що таке комуна, і бачите, як вони дають вам землю. Через тиждень розверстка, волю, повні звичайки та братерство, себто товарищі всі будемо. Панове селяни, просніться!» Подивіться, що навкруги вас робиться. За що вас палять, знищують, за що гоняться за вашими синами, за що кидають вас у підвали? За що? Та за те, що ваші сини не хочуть служити жидам та кацапам, та за те, що люблять правду, панове селяни, ще раз кажу, просніться. І йдіть допомагати нам, допомагати, чим можете. Знищуйте нехристів жидів та кацапів, знищуйте сільських комуністів-донощиків. Давайте нам допомогу, і ми допоможемо вам і від панщини комуни, і тоді будемо ми вільні українці. Геть жидів, геть комуну, хай живуть вільні селяни, хай живе вільна Україна. Звертність хмари визнали отамани Андрій Цимбалюк, Іван Пушкар і підполковник УНР Лихо Дорошенко який у свою чергу злютував під своєю командою повстанські відділи отаманів Юхима Якубенка, Андрія Талуки Чуприни, Івана Плахотнюка і 145-й Гайсинський пішокінний полк отамана Підкови. Зведений загін Лиха Дорошенка налічував 500 вершників і 300-350 піших козаків. Власний відділ хмари станом на 28 березня налічував 480 козаків і старшин, а вже 15 квітня загін збільшився до 680 повстанців, озброєних шістьма кулеметами. Отамани, які підпорядковувались хмарі Годзиківському, оперували окремо. Зрозуміло, що вони тримали між собою зв'язок, узгоджували дії, для ширших акцій з'єднувались, а після завершення операції знову розвіювалися по поділлю, змушуючи розсіюватися армійські частини червоних. Не буде червона дивізія переслідувати відділ у 50 чоловік. Така тактика роздріблювала червоні частини, перетворюючи їх у вразливі мішені. 144-та надбужанська дивізія була структуризована на сім частин силою від 50 до 160 козаків. Ворог визнавав, що состаранником состава є стремлення придати банді характер регулярної обученої часті і вести строєві заняття. І це було не просто прагнення формувалась справжня дисциплінована військова частина. Її мовою була мова наказів, рапортів, подяк і покарань. У діяльності використовувались посвідчення, перепустки, паролі. Діяльність цих підрозділів була суворо регламентована. Щодня сотники і комендант звітували отаману про кількість прибулих та вибулих, хворих, поранених, забитих козаків. Був призначений і судовий слідчий. Цю посаду обійняв старшина Варивода, якому, зазначав Хмара, суворо вміняється в обов'язок користуватись наказами директорії. Оскільки з кожним весняним днем до дивізії зголошувалося все більше і більше козаків, Хмара 7 березня 1921 року Наказ номер два довів до відома новоприбулих, що вони повинні пам'ятати, що поступили в дієву частину українського війська, котра працює в тилу ворога. Завдання її дуже велике, а тому кожен повинен гостро притримуватись всіх наказів дисципліни. Адже козак зголосився не задля своїх вигод, а щоб, не свого життя всіма силами, бити найгіршого ворога України – комуніста, кацапа і жида. Хмара пояснював, що прихід козака до дивізії був добровільний, а от демобілізація самовільною бути не може. Якщо хтось дезертує, того чекає смертна кара та знищення майна. Висока дисципліна у дивізії закономірно призвела до бойових успіхів. Так, 1 березня перший помічник Хмари Лихо Дорошенко здійснив успішний наліт на місто Жорнища Липовецького повіту Київської губернії. 5 березня лихо вже порядкував на залізничній станції Ситківці, а козаки-хмари трощили Севостянівський Воловиконком. Наступного дня комдив 144-й провів успішний бій за станцією Зятківці. 7 березня в наказі він висловив щиру подяку старшинам та козакам, які під час бою поводилися хороброю, як подобає синам України.